Розділ 10. Ранок прийшов швидко, і вся компанія з заспаними очима готувалась до довгої подорожі. Балінор, Меньйон і мешканці долини чекали на Аланона та двоюрідних братів Евентіна. Ніхто не говорив, частково тому, що всі були напівсонні, і тому що кожен думав про небезпечну подорож попереду. Шитафлік та Флік тихо сиділи на маленькій кам'яній лавці і не дивились один на одного, роздумуючи над історією, яку Алла Нона розповів минулої ночі. Вони думали, який у них є шанс повернути меч Шаннари і використати проти володаря чорнокнижників і живими повернутись на батьківщину. Ші вже прожив ту точку, коли головною емоцією був страх, і тепер юнак відчував лише заціпеніння, яке давало його розуму самовідданості та прийняття того факту, що він йде до власної смерті. Однак, незважаючи навіть на таке покірне ставлення до подорожі, десь на задвірках мозку жила непохитна віра в те що він зможе подолати всі ці, здавалося б, непереборні перешкоди. Він відчував, що ця надія просто чекає на більш сприятливий момент, щоб вирости та з'явитись. Але зараз він просто з понурою головою був мовчки йти. Брати одяглись в одяг лісників, наданий дворфами, до якого додавались теплі напівплащі, в які вони загорнулись, щоб відігнати холод ранку. Також вони взяли із собою мисливські ножі, які взяли з собою з долини. Країна, через яку вони йтимуть, буде одним з найкращих місць для полювання в усіх південних землях. І також там є кілька невеликих громад, дружніх до Аланона та Дворфів. Але це також дім народу гномів давніх запеклих ворогів-дворфів. Була певна надія, що маленька група збереже скритність та секретність під час подорожі та уникне будь-яких сутичок. Щій старанно спакував ельфійські камені в шкіряний мішечок, нікому їх не показуючи. Аланон не згадував про них відтоді, як прибув у Калгейван. А ще не збирався відмовлятись від єдиної, дійсно потужної зброї. Меньйон-Лі стояв в кількох ярдах від братів. Він вдяг звичайний мисливський одяг вільного крою, щоб можна було вільно зливатись з землею. А також черевики з м'якої шкіри, змащені певними маслами, щоб можна переслідувати будь-що чи будь-кого, і бути непочутим. На спині великий меч, тепер вже в піхвах, Міцне руків'є, якого тьмяно виблискувало в ранньому світлі, Через плече довгий ясеневий лук і стріли, Найулюбленіша зброя мисливця. Балінораш обіймав знайомий довгий плащ З широким капюшоном, під плащем кольчуга, яка блистала, коли руки воїна короткими жестами виринали з-під щиту одягу. За поясом довгий мисливський кинджал, і найбільший меч, який коли-небудь бачили юнаки. Зброя була настільки величезною, що здавалось, одним помахом можна повністю розрубити людину. Наразі грізна зброя ховалась під плащем. Їхнє очікування закінчилось, коли Аланон вийшов із зали зборів у супроводі гнучких фігур двох ельфів. Не зупиняючись, він побажав усім доброго ранку і не казав вирушити в дорогу, попередивши, що коли вони перетнуть Срібну річку за кілька миль попереду, то опиняться в країні, якою мандрують гноми і що розмови мають бути зведені до мінімуму. Їхній шлях пролягає від річки прямо на північ, через анарські ліси до гір за ними. Існує менша ймовірність, що їх помітять під час подорожі цією нерівною місцевістю, ніж через рівнини, що лежать далі на захід, де місцевість більш рівна та доступна. Секретність є ключем до їх успіху. Якщо мета їхньої подорожі стане відомою володарю чорнокнижників, з ними буде покінчено. Подорожі обмежуються денними годинами, поки вони будуть масковані лісами та горами, а коли вийдуть на рівнини, то будуть подорожувати ночами. Своїм представником в експедиції вождь дворфів обрав Генделя, того, який врятував Мендіона від сирени. Гендель вивів компанію Скалгейвена, оскільки був найкраще знайомий із цією частиною країни. Поруч із ним йшов Меньон. Розмовляв зрідка, зосередившись переважно на тому, щоб не переходити дорогу по хмурому дворфу, та намагаючись не привертати увагу. За кілька кроків від них двоє ельфів, схожі на короткі тіні, рухались витончено, невимушено, та розмовляли один з одним тихими музичними голосами, які заспокоювали. Обидва з довгими ясеневими луками, подібними до Меньонового. На них не було плащів, тільки дивне облягаюче вбрання. Щіта флік за ними, а позаду братів мовчазний ватажок кампанії. Його довгі кроки з легкістю долали відстань, а смагляве обличчя схилилось до стежки. Балінор тримав тил. Щі та Флік швидко зрозуміли, що їх помістили в центр для того, щоб було легше обороняти. Щі знав, наскільки вважали його цінним для успіху місії, і болісно усвідомлював, що всі вважають його нездатним захистити себе у разі реальної небезпеки. Компанія досягла Срібної річки і переправилась у вузькому місці, де звивиста нитка блискучої води перетиналась міцним дерев'яним мостом. Усі розмови припинились, коли вони проходили по ньому, і всі очі звернулись до місця навколо. Потім стежка різко звернула у великий ліс, неохильно ведучи мандрівників на північ. Світло вранішнього сонця довгими смужками просвічувало крізь важкі гілки, час від часу освітлюючи їм шлях та обігріваючи холодні обличчя. Під їхніми ногами просочені росою листя та гілки утворювали подушку, яка маскувала звук їхніх кроків і допомагала зберегти тишу. Повсюди звуки життя хоча видно було лише різнокольорових птахів і кількох білок, які натерпляче бігали по верхівках дерев, іноді осипаючи мандрівників потоками горіхів і гілочок. Дерева добряче закривали огляд, і усі покладались на те, що Гендель добре знайомий із цією країною, а також на знання Мендіона Лія, який вів їх через лабіринт рослинності. Перший день минув без пригод. Вони провели ніч під Велетенськими деревами, десь на північ від Срібної річки та Калгейвана. Вочевидь, Гендель був єдиним, хто точно знав, де вони знаходяться. Аланон коротко поговорив із мовчазним дворфом про їхнє місце знаходження та маршрут, яким компанія йде. Вечеряли вони холодною їжею, боячись розводити вогонь. Але загальний настрій легкий, а розмови приємні. Ші скористався можливістю, щоб поговорити з двома ельфами. Вони, як вже говорилось, двоюрідні брати Евентіна. Їх обрали супроводжувати Аланона, як представників королівства ельфів, і допомогти у пошуках меча Шанари. Старшого брата звали Дурін, який справляв враження дуже гарне. Здавалось, йому можна довіряти. Молодший Дайєл – сором'язливий, гарний хлопець, на кілька років молодший за щі. Старші члени експедиції, особливо Балінор та Гендель, бачили у молодому ельфі минулих себе. Дурін повідомив, що брат покинув дім за кілька днів до одруження з однією з найкрасивіших дівчат України. Ші не вірилось, що Дейл достатньо дорослий для одруження, і йому важко було зрозуміти, чому хтось вирушив у подорож напередодні цього великого дня. Дурін запевнив, що це власний вибір його брата, а Щі потім пошепки сказав Фліку, що йому, здається, це був наказ ельфійського короля. Усі мандрівники тихо сиділи й розмовляли один з одним. Усі, крім мовчазного Генделя. А ще роздумував, чи шкодує молодий ельф про рішення залишити майбутню наречену і податись у небезпечну подорож до Паранора. Пізніше того ж вечора ще підійшов до Балінора і запитав, чому Дайл відправився в експедицію. Принц Калагорна посміхнувся, а потім пояснив, що Дагель вирішив прийти, тому що про це попросив його король, а також тому, що інакше він би почувався негідним. Допомагати близьким у ельфів прийнято. Балінор пояснив ще, що Гендель роками вів постійну битву з гномами, щоб захистити батьківщину. Саме тому його відправили з ними, оскільки Дворф – один з найдосвідченіших і найобізнаніших прикордонників Істленду. У нього вдома дружина та родина, яких він побачив лише один раз за останні вісім тижнів і не міг сподіватись, що ще раз їх зустріне. Кожен у цій подорожі може багато втратити, можливо, навіть більше, ніж уявляєші. Не пояснюючи останнього речення, прикордонник пішов, щоб обговорити з Аланоном інші питання. Дещо незадоволений раптовим завершенням розмови, Щі повернувся до брата та ельфів. «А хто такий Евентін?» – запитав ще, коли Сі присів поруч. «Я завжди вважав, що він найвеличніший з ельфійських королів». «А от який він насправді?» Дурін широко посміхнувся, а Дайль розсміявся, почувши це запитання, знайшовши його якимсь смішним і несподіваним. «Ну, що ми можемо розказати про нашого власного двоюрідного брата?» «Він великий король!» Серйозно відповів Дурін через кілька хвилин. «Дуже молодий для короля, кажуть інші монархи та лідери». Але він передбачливий, і, що найголовніше, робить усе вчасно. Він користується любов'ю та повагою всіх ельфів. Вони підуть за ним куди завгодно, зроблять усе, що він просить, і такий король – щастя для всіх нас. Старішини нашої ради воліли б ігнорувати проблеми інших земель. Вони вважають краще жити в ізоляції. Суцільна дурість, але вони бояться нової війни. Тільки Евентін виступає проти них і цієї політики. Він знає, що єдиний спосіб уникнути війни, якої всі бояться, це вдарити першим і відрубати голову армії. Це одна з причин, чому ця місія настільки важлива. Переконатись, що вторгнення зупинено до того, як воно виросте і перетвориться у повномасштабну війну. Під час останнього речення Мендіон присів поруч. «І що ви знаєте про Меч Шанари?» запитав він із цікавістю. «Насправді, дуже мало», – визнав Дайель. «Хоча для нас це радше історія, ніж казка. Меч завжди символізував обіцянку ельфійському народу, що їм більше ніколи не потрібно буде боятись істот зі світу духів Завжди вважалось, що з загрозою покінчено після Другої війни раз Тому нікого насправді і не хвилював той факт, що весь рід Шанари вимер з роками За винятком кількох осіб, таких як Ши. Рід Евантін, наш рід, прийшов до влади майже сто років тому Меч залишився у паранорі, забутий майже всіма але яка сила у мечі? наполегливо запитав Мендьон. Надто наполегливо, здалось, Фліку, який кинув наші застережливий погляд. Я не знаю відповіді на це запитання, зізнався Деєль і подивився на дуріна, який у відповідь знизав плечима та похитав головою. Здається, це знає лише Аланон. В ту ж мить усі поглянули на високу постать, яка сиділа на галявині і мала серйозну розмову з Балінором. Потім Дурін звернувся до усіх. «Щастя, що у нас є ще син дому Шанара. Він розкриє таємницю сили меча. І з цією силою ми подолаємо зло, перш ніж воно розпочне війну. Це якщо ми знайдемо меч». Швидко виправив Ші. Дорін усміхнувся зі згодою та кивком. «В усьому цьому щось не так», – заявив Меніон, підводячись і подаючись, щоб знайти місце для сну. Ші дивився, як хорець йде, і зрозумів, що погоджується з ним. «Зараз надію на успішне завершення подорожі настільки мало», Наскільки мало шансів дійти до Паранору. Поки що юнак не хотів навіть думати про те, що може статися в дорозі. Компанія прокинулась і повернулася на звивисту стежку зі світанком. Її очолював пильний гендель. Дворф вів їх у швидкому темпі крізь масив великих дерев і густого листя, яке ставало... Дедалі густішим, коли вони наближались до Аннара. Стежка почала вести угору, що свідчило, що вони наближались до гір, які простягаються вздовж центрального Аннара. У якийсь момент далі на північ вони змушені будуть перетнути ці широкі вершини, щоб досягти рівнин на заході. Напруження почало зростати коли вони все глибше просувались у володіннях гномів. Усі відчували, що хтось спостерігає, сховавшись у гущавині лісу та чекаючи слушного моменту для удару. Лише Гендель, здавалось, не турбувався. Його власні страхи, вочевидь, розвіялись зі знайомством з місцевістю. Ніхто не говорив під час маршу. Усі очима обшукували мовчазний ліс навколо. Близько полудня стежка різко повела вгору, і компанія почала підійматись. Дерева почали рости далі одне від одного, і у листі стало менше густини. Потім стало чітко видно небо, темно-синє, на якому не було навіть хмаринки. Тепло і яскраво світило сонце. Почало з'являтись каміння, і можна було побачити, як земля попереду здіймається і перетворюється на високі вершини та виступаючі хребти, які сигналізували про початок південних гір у центральному Аннарі. При підйомі повітря ставало все холоднішим, дихати ставало важче. Через кілька годин компанія досягла краю дуже густого лісу з мертвих сосен, скупчених так близько, що не можна було побачити нічого, ніж на двадцять футів попереду. Обабіч їхнього шляху, високі скелясті плити здіймались на сотні футів і виступали на тлі блакиті полуденного неба. Ліс простягався на кілька сотень ярдів в обидві боки закінчуючись стінами скель. На краю сосен Гендель зробив коротку зупинку і кілька хвилин розмовляв із Мендіном, вказуючи на дерева, а потім на скелі. Вочевидь, щось питав. Аланон приєднався до них, а потім жестом дав компанії зібратись навколо в тісне коло. «Гори, які ми збираємось перетнути, Вольфск так, Ак, нічийна земля». Як для дворфів, так і для гномів, тихо пояснив Гендель. Ми обрали цей шлях, щоб було менше шансів зустрітись з мисливським патрулем гномів, що безумовно призвело б до жорстокої битви. Кажуть, що гори Вольфск так та населені істотами з іншого світу. Гарний жарт, так? Переходь до суті, перебив Аланон. Спроба в тому, продовжив Гендель. Ніби і не звертаючи уваги на історика. Що приблизно 15 хвилин тому нас помітили один або, можливо, два розвідники гномів. Навколо може бути більше. Горець каже, що бачив сліди великої групи. У будь-якому випадку розвідники докладуть про нас і поспішно повернуться з допомогою. Тому доведеться рухатись швидко. Є гірші новини. Швидко додав Меньон. Я бачив сліди того, що гноми десь перед нами, можливо, десь у цих соснах. Може й так, а може й ні, Горець, різко відрізав Гендель. Ці дерева ростуть майже на милю в усі боки, а скелі продовжуються з обох боків, але різко звужуються за межами лісу, утворюючи перевал Петля, вхід до Вольфсктаага. Це шлях, яким ми маємо йти. До іншого маршруту треба йти два дні. До того ж, майже напевно, ми зіткнемось з гномами. Досить дискусій, люто сказав Аланон. Йдемо швидше. Як тільки ми досягнемо іншого боку перевалу, опинимось в горах. Туди за нами гноми не підуть. Це підбадьорює. Пробур мотів собі підніс флік. Група рушила в густо скупчені дерева соснового лісу, слідуючи один за одним шеренгою. Вони йшли серед грубих, розрізнених стовбурів. Мертві голки на землі утворювали м'яку поверхню, яка не видавала жодного звуку. Дерева з білою корою здіймались високо і нахилялись, торкаючись верхівок сусідів. Наче хитромудра павутина, яка заплела блакитне чисто небо. Група вперто йшла вперед, за Генделем, який, здається, швидко і без вагань, обрав вірний маршрут. Але не пройшли вони кількох сотень ярдів, як Дурін різко зупинив їх, махнувши рукою, і, запитально озираючись на всі біч, вочевидь шукав щось у повітрі. «Дим!» Раптом вигукнув він. «Ліс, підпалили!» «Я не відчуваю цього запаху!» Заявив Мендьон, невпевнено нюхаючи повітря. «Тому що у тебе немає відчуттів, ельфа!» Заявив категорично Аланон і звернувся до Дуріна. «Ти можеш сказати, звідки саме йде вогонь?» «Я теж відчуваю запах диму!» Здивувався ще й тому, що його відчуття були такими ж гострими, як і у ельфів. Дурін принюхався хвилинку, намагаючись вловити запах диму з певного напрямку. Не можу сказати, але здається, з кількох місць. Якщо так, то ліс згорить за лічені хвилини. Аланон секунду вагався, а потім вказав продовжувати рух до перевалу петлі. Темп прискорився. Вони спішили дістатись іншого боку вогняної пастки. Полум'я в сухих лісах швидко позбавляє будь-яких шансів на порятунок, коли йде верхівками дерев. Довгі кроки Аланона і прикордонника змусили щій фліка бігти, щоб не відставати. У якийсь момент перегонів Аланон щось крикнув Балінору, і широка постать знову зникла з поля зору. Попереду зникли Меньйон і Гендель. Видно було лише братів Евантіна, що плавно мчали між похилими соснами. Тільки Аланон тримався в полі зору, на кілька кроків позаду, закликаючи братів бігти швидше. Густі хмари білого диму починали просочуватись між стовбурами. Наче густий туман закривав шлях попереду і ускладнював дихання. Ознак справжньої пожежі досі не було. Вогонь ще не настільки виріс. За лічені хвилини дим з'явився всюди, і щі флік важко кашляли з кожним подихом. Їхні очі різало від жару та роздратування. Раптом Аланон закликав їх зупинитись. Всі неохоче стали на місці і чекали нових наказів, але історик дивився назад. Його худе, смагляве обличчя стало диво попелястим у густому білому диму. Невдовзі з лісу знову з'явилась широка постать Балінора, щільно закутана в довгий мисливський плащ. «Ти мав рацію, вони йдуть за нами», – повідомив воїн, важко вимовляючи слова та переводячи подих. «Вони обстріляли увесь ліс, схоже на пастку» щоб загнати нас до перевалу. «Залишайся із ними!» наказав Аланон, вказуючи на братів. «Я спробую їх перехопити!» З неймовірною швидкістю для такої високої людини історик кинувся в дерева попереду, майже відразу зникнувши з поля зору. Балінор жестом попросив юнаків слідувати за ним, тож група швидко пішла в тому ж напрямку – Намагаючись втекти від задушливого диму, а потім почувся різкий тріск, палаючи в дерев. Дим оточив їх білим жаром. Їх наздоганяв вогонь. За кілька хвилин полум'я дійде до них, і група згорить живцем. Нестерпно кашляючи, вони біжали крізь сосни, відчайдушно намагаючись втекти від пекла, в яке потрапили. Щі кинув швидкий погляд угору і на свій жах побачив вогонь, який шалено танцював на верхівках високих сосен, неохильно прокладаючи собі шлях. Потім раптово крізь дим і дерева з'явилась непроникна кам'яна стіна, і Балінор наказав бігти в іншому напрямку. Через кілька хвилин, коли вони навпомацки пробирались вздовж скелі, Група побачила решту компанії, що присіла на галявині за межами палаючих дерев. Попереду лежала відкрита стежка, яка йшла у скелі, і зникали в перевалі петлі. Брати з прикордонником швидко доєднались до інших, а весь ліс уже був охоплений вогнем. «Вони намагаються змусити нас вибирати між тим, щоб підсмажитись в тому сосновому лісі», чи спробувати пройти через перевал? Історик, здавалось, з'явився ні звідки, а його голос перекрив тріск палаючих дерев. Він стурбовано дивився на стежку попереду. «Вони знають, що у нас є лише два шляхи, але у них той самий вибір, і саме тут вони втратять свою перевагу. Дурін, йди трохи вперед у перевал і подивись, чи немає там засідки». Ельф побіг вперед без жодного звуку, низько пригнувшись, і він тримався близько до стіни скель. Всі дивились за ним. Ши притиснувся до каменю, бажаючи бути чимось корисним. «Гноми не дурні!» Різко врізався в його думки голос Аланона. «Ті на перевалі знають, що відрізані від тих, хто обстріляв ліс». — Тож їх або в проході багато, про що Дурін, напевно, скаже нам, або вони задумали щось інше. — Щоб вони не задумали, ймовірно, це трапиться в частині під назвою вузол, — повідомив Гендель. — У цьому місці стежка звужується, тож тільки одна людина може пройти стежкою, утвореною схилами скель. Дворф зробив паузу і, здавалось, щось обдумував. Я не розумію, як вони планують нас зупинити. В ліс Балінор. Ці скелі майже вертикальні. Піднятись на них дуже небезпечно і довго. Тож гноми не встигли піднятись. Аланон задумливо кивнув, вочевидь погоджуючись із прикордонником. Задум гномів залишився невідомим. Мейнйонріе тихо поговорив з Балінором. А потім раптово покинув групу й рушив вперед до входу у перевал, де стіни почали різко звужуватись. Жар палаючого лісу став настільки сильним, що група була змушена просунутись далі в гирло перевалу, все закривали клуби білого диму, який вилітав з мираючих дерев стіною і мляво розсіювався у повітрі. Минали довгі хвилини. Усі чекали на повернення Меньона та Дуріна. Нарешті вони повернулись. Спочатку Меньйон, а потім і Ельф. «Були сліди, але ніяких інших ознак життя в проході немає», – повідомив Дурін. «Здається, все спокійно, аж до найвужчого місця. Я далі не йшов». «Є ще щось», – додав Меньйон. «На вході я знайшов два чітких сліди» що ведуть усередину. Ноги гномів. Вони пішли попереду нас, а потім вийшли. Що вони? Сердито запитав Балінор. Сидячи тут, ми нічого не дізнаємось. З огидою підсумував Аланон. Можна тільки здогадуватись. Гендель, бери лідерство з горцем. І стеж за всім. Інші залишаються ідуть шеренгою, як і раніше. Крамезний двор пішов уперед разом із горцем, їхні гострі очі вдивлялись в кожну брилу, а стежка звужувалась. За ними йшла решта, тримаючись на кілька кроків позаду, і кидали тривожні погляди на все, що їх оточувало. Ши, глянув назад і помітив, що хоча Аланон і йде з ними по п'ятах, Балінора ніде не видно. Вочевидь, історик відправив прикордонника прикривати тил знову. Було ясно, що вони всі йдуть в пастку, а питання полягає в тому, яку форму вона матиме. Стежка підіймалась вгору, а потім почала поступово звужуватись до такої міри, що місця почало вистачати лише для однієї людини. Їхній темп помітно сповільнився. Оскільки провідники шукали пастки, залишені гномами. Не було відомо також, як далеко зайшов Дурін у розвідці, але, вочевидь, він не дійшов до того місця, яке Гендель назвав вузлом, Флік майже на вухо чув затруднене дихання Фліка і відчував неприємну задуху від близькості стін скелі. Група повільно просувалась вперед, злегка нахилившись, щоб уникнути звужених схилів та гострих, як бритва, кам'яних виступів. Раптом все зупинилось, черга збилась докупи. Позаду почувся низький голос Аланона, який щось бурмотів сердито, вимагав знати, що трапилось, і просив, щоб його пропустили вперед. Щі визирнув і помітив гострий промінь світла за їхніми лідерами. Мабуть, там шлях нарешті розширювався. Вони майже вийшли з перевалу петлі, а потім гучний вигук Менд'юна, прорізав напівтемряву здивування та гніву та змусив Аланона пробурмотіти тихі прокляття та наказати компанії рухатись вперед. Якусь мить нічого не відбувалося, і компанія повільно почала просуватись уперед, на широку галявину затінену схилами скелі. «Цього я і боявся», – пробурмотів собі підніс Гендель. «Я сподівався, що гноми не дійшли так далеко. Здається, горець, нас загнали в пастку». Щі вийшов на світло на рівний камінь, де стояли вже інші члени експедиції і розмовляли, з приглушеними тонами гніву і розчарування. Майже цієї ж миті вилетів Аланон і оглянув сцену перед собою. Кам'яний плац, на якому вони стояли, простягався від проходу перевалу приблизно на 15 футів та утворював невеликий виступ, який різко опускався взяючу прірву глибиною сотні футів. Навіть при яскравому сонячному світлі Прірва здавалася бездонною. З іншого боку звисали залишки того, що раніше було мотузковим дерев'яним мостом, який служив єдиним засобом переходу. Всі вони дивились на кам'яні стіни і шукали спосіб піднятися по цій поверхні. Але було надто очевидно, що єдиний шлях безпосередньо через прірву попереду. Гноми знали, що робили, коли руйнували міст. Дуже проста пастка, навіть нападати не потрібно. Гноми просто можуть почекати, поки вони помруть з голоду. Було видно, що усі почували себе дуже і дуже прикро. Аланон підійшов до краю прірви, пильно вдивився вниз, а потім оглянув місцевість на іншому боці шукаючи спосіб, яким можна перейти. «Якщо б я мав трохи більше місця для розбігу, я зміг би перестрибнути», – сказав Дурін. Щі прикинув відстань десь 35 футів і з сумнівом похитав головою. «Навіть якщо Дурін був би найкращим стрибуном у світі, такий стрибок неможливо зробити». «Зачекай!» – раптом скрикнув Меньйон – відскочивши до Аланона і вказав на північ. «А як щодо старого дерева, що висить на скелі ліворуч?» Усі придивились, не розуміючи, про що говорить горець. Там зліва справді було дерево в 150 ярдах від них. Безлисті голі гілки важко опустились донизу. Щій помітив його, як і інші, але не розумів, як воно може їм допомогти. «Якщо я влучу в те дерево стрілою з прив'язаною мотузкою, хтось легкий зможе перейти через прірву, а потім закріпити цю мотузку для нас усіх». Запропонував принц Лія, стискаючи в лівій руці великий лук. «Відстань понад сто ярдів!» роздратовано відповів історик. «З додатковою вагою мотузки...» Доведеться зробити найкращий у світі постріл. І я не кажу вже про те, що стріла має увійти в дерево настільки глибоко, щоб витримати вагу людини. Це неможливо. Ну, нам краще щось інше придумати, інакше ми можемо забути про Медшанари та усе інше. Спалахнув Гендель. У мене є ідея, раптом сказав флік, зробивши крок уперед. Усі подивились на нього, ніби бачили вперше. «Ну, добре, тоді говори», – нетерпляче вигукнув Мендіон. «Кажи, флік!» «Досвідчений лучник може поцілити стрілою з мотузкою у дерев'яні уламки мосту з іншого боку і підтягти їх сюди». «Варто спробувати», – погодився Аланон. «Але хто?» «Я впораюсь. Швидко сказав Меньйон, сердито дивлячись на фліка. Аланон коротко кивнув. Гендель дістав мотузку. Мендьон лія закріпив його до вістря стріли і прив'язав вільний кінець до широкого шкіряного пояса. А потім прицілився. Усі, затамувавши подих, дивились, як горець відтягує тятиву великого ясеневого лука, швидко і впевнено, а потім на стрілу, яка полетіла у прірву і влучила у дошку. — Гарний постріл, Мен'ян! — сказав Дурін. Сухорлявий горець усміхнувся. Потім, після того, як вони дістали міст, Гендель і Аланон натягнули його ще сильніше, щоб Дайль зміг піти через прірву з другою мотузкою. Було кілька тривожних моментів, коли, здавалось, ельф впаде вниз, але все ж він дійшов до іншого кінця. Знову підійшов Балінор та повідомив, що вогонь почав згасати, і гноми-мисливці скоро дійдуть до них. Дайль закріпив кінець мотузки, який ніс, а потім усі члени групи по одному перетнули прірву. Мотузку перерізали і кинули в яму разом із залишками старого мосту, щоб переконатись, що їх не доженуть. Аланон наказав усім йти тихо, щоб гноми не дізналися, що вони вже вийшли з пастки. І перед тим, як уся команда рушила вперед, історик підійшов до фліка, поклав худу руку тому на плече і всміхнувся. «Сьогодні, друже!» «Ти заслужив право бути членом цієї експедиції!» Потім різко відвернувся і дав знак Генделю йти попереду. Щі глянув на почервонілий щасливе обличчя Фліка, а потім тепло поплескав брата по спині. Так, той справді заслужив право стояти поруч з іншими. Право, якого ще, можливо, ще не здобув.